схожу на останній промінь при західного сонця. Проте найдивнішим було те, що жінка здалася Семові знайомою. «Це твоя знайома?» – спитав він Дейва. Дейв усміхнувся ширше. Він кивнув. «Це Сара. Вона чудова дівчина, містере Піплс. Якби не вона, це місце закрили би іще п'ять років тому. Вона знаходить людей з грошима саме тоді, коли вже здається, що податки завеликі, або коли ми боїмося, що не зможемо полагодити будівлю» щоб задовольнити інспекторів, як ті прийдуть. Вона називає людей, що дають гроші, ангелами. Але справжній ангел – це вона. Ми назвали заклад на честь царя. Звісно, Томмі Сен-Джон написав трохи неправильно, але він хотів як краще. Паскудний Дейв на хвильку замовк, дивлячись на свій плакат. Не підводячи очей, він додав. Томі вже помер, звісно, взимку. Печінка гигнула. Ох, – сказав Сем і незграбно додав, мені шкода. Не варто для нього, все це вже позаду. Хромбором вигукнув Люкі, підводячись. Хромбором, гляньте, ну хіба ж не сраний хромбором? Він приніс плаката до Дейва. Під жовтогорячими кривульками Люкі намалював чудовисько жіночої статі, ноги котрого закінчувалися акулячими плавцями, які, вирішив, все мали означати взуття. На одній руці вона утримувала кособоку тарілку, на якій височила гора чогось схожого на синіх змій у другій стискала якийсь коричневий циліндричний предмет. Дейв узяв плакат Люкі і оглянув його. «Непогансько, Люкі!» Люкі радісно вишкірив зуби, він показав на коричневий предмет. «Глянь, Дейве, вона дістала собі сраного слім-слім-джима!» «Це точно непогансько. Ходи всередину і подивися телевізор, коли хочеш. Там якраз зоряний шлях показують. А в тебе там як, Дольфе, я краще малюю під мухою». Похвалився Рудольф і простягнув свого плаката Дейву. На ньому стояла велетенська куряча ніжка, а дрібні паличкасті чоловіки і жінки стояли навколо і дивилися на неї задерши голови. «Фантазійний підхід», – сказав Рудольф Семові. Його голос прозвучав трохи різкувато. «Мені подобається», – звався Сем. Йому справді подобалося. Плакат Рудольфа нагадав йому карикатури з Нью-Йоркера, іноді такі сюрреалістичні, що Сем не міг їх зрозуміти. Добре. Рудольф пильно подивився на нього. «У тебе точно нема четвертаке?» «Нема, запевнив Сем». Рудольф кивнув. «Може, воно і добре, але з іншого боку, лейняніше нікуди». Він почовгав усередину вслід за Люкі, і скоро з дверей долинула музика із зоряного шляху. Вільям Шетнер сказав п'яницям і недобиткам із дому Ангола, що їхнє завдання сьогодні – хоробро вирушити туди, куди ще не добиралася жодна людина». Сем вирішив, що дехто з його аудиторії вже там побував. «На ці вечері рідко хто приходить, крім нас, та ще АА з міста», – пояснив Дейв. «Але зате нам є працювати коло чого. Люків вже майже не говорить, якщо не малює». «Ти прекрасно малюєш», – сказав йому Сем. «Це правда, Дейве? Чому б тобі не…» – він замовк. «Чому б мені не що, містер Піпл», – сміяко спитав Дейв. «Чому б мені не заробляти цими руками грошенята?» З тієї ж причини, з якої я не можу знайти постійної роботи. Поки я розгріб інші справи, сонце вже схилилося до обрію. Сем не міг придумати, що сказати. Але шанс у мене був. Знаєте, я навчався в академії Лорільяр у Демойні на повній стипендії. Це найкраща академія мистецтв на середньому заході. Мене відрахували після першого семестру. Через піла. Але це не важливо. Хочете зайти і випити кави, містере Піблс, почекати тут? Ви могли б познайомитися із Сарою. Ні, я краще піду. Ще маю одну справу він її справді мав. «Гаразд, ви точно на мене не сердитеся? трохи, де й підвівся. Мабуть, я теж скоро піду, мовив він. День був чудовий, але стає свіженько. Приємного вечора, містере Піблс. Дякую, сказав Сем, хоч він і сумнівався, що решта цього суботнього вечора. Буде для нього дуже приємною, але його мати завжди казала, коли вже доводиться пити гірку пігулку, краще ковтнути її якнайшвидше, і саме це він збирався зробити. Сем спустився зі сходів дому Ангола, а паскудний Дейв зайшов усередину. Сем уже майже дістався машини, коли раптом розвернувся і рушив до центру перероблювання. Він повільно йшов порослою травою попелястою землею, стежачи як довгий товарняк, зникає в напрямку Кемдена і Омахи. Червоні вогні на гельмівному вагоні блимали ніби в мирущі зірки. Товарні потяги завжди чомусь навіювали на Сема почуття самотності. І зараз, після розмови з паскудним Дейвом, він почувався самотнім, як ніколи. Ті кілька разів, що Сем бачив Дейва, коли той приходив по газети, старий здавався веселим, майже як клоун чолов'ягою. Сьогодні сам вирішив, що зазирнув за ширму, і тепер почувався через побачене пригнічено і безпорадно. Дейв був спокійним, але абсолютно пропащим чоловіком, що використовував свій не хто зна який, але не заперечний талант на те, щоб малювати плакати для вечері в церкві. Центр перероблювання оперізували пояси різного непотребу. Спочатку то були пожовклі рекламні додатки, що повипадали зі старих номерів «Вісника» тоді подерті пластикові торбинки для сміття і нарешті астероїдне кільце розбитих пляшок і розчавлених банок. Вікна маленької обшитої дошками будівлі були завішені. На дверях висів знак з одним словом – «Зачинено». Сем запалив цигарку і рушив до машини. Він пройшов лише півдюжини кроків, коли побачив на землі знайомий предмет. Сем підняв його. То була обкладинка улюблених віршів американців. На ній виднівся штамп – власність громадської бібліотеки «Джанкшн-Сіті». Тож тепер Сем знав напевне, де його книжки. Він поклав їх на газети в коробку з-під Джонні Уокера і забув про них. Інші газети за вівторок, середу і четвер він поклав на книжки зверху. Тоді в четвер по обіді прийшов паскудний Дейв і викинув усе жужмом у турбу для сміття. Турба потрапила до його візка. Візок приїхав сюди. І все, що залишилося від книжок, обгортка з брудним слідом від кросівка, схожим на татуювання. Обкладинка вилетіла із Семових пальців, і він повільно пішов до машини. Він мав справу, і йому здалося доречним, що вона припала на пору вечері. Бо, здається, Сем тепер мусив з'їсти пуд солі. Розділ шостий. Бібліотека. На півдорозі до бібліотеки Семові раптом спало на думку, Дещо таке очевидне, що важко було уявити, як він раніше про це не подумав. Сем загубив пару бібліотечних книжок. Він з'ясував, що їх знищено. Йому треба за них заплатити, і все. Сем зрозумів, що Арделія Лордс досягла чималого успіху в тому, що він почувався чотирикласником. Коли дитина губить книжку, це кінець світу. Вона безсило зіщулюється перед тінню бюрократії і чекає приходу бібліотечного полісмена. Але бібліотечної поліції не існує. І Сем, як дорослий, чудово про це знає. Існували тільки найняті містом працівники на зразок «Міс Лордс», які миноді спадало на думку надміру роздути уявлення про власне становище в загальній картині буття. А також платники податків на кшталт Сема, котрі інколи забували, що ця собака має махати хвостом, а не навпаки. «Я піду туди, вибачуся, а тоді попрошу надіслати мені чек за нові примірники». Подумав сам і все, кінець. Усе було на диво просто. І досі трохи хвилюючись і ніяковіючи, але набагато краще контролюючи цю бурю в склянці, сам припаркувався через дорогу від бібліотеки. Обабіч головного входу горіли ліхтарі, кидаючи м'яке біле світло на сходи і гранітний фасад будівлі. Вечеро надав їй добрішого і гостинішого вигляду, якого так не вистачало під час його першої появи тут. А може причина була в тому, що весна, якою ще й не пахло, того похмурого березневого дня, коли сам уперше зустрівся з драконом цієї печери, вже розправила крила. Загрозливе обличчя кам'яного робота зникло. Будівля знову стала громадською бібліотекою. Сем уже почав вилазити з машини, а тоді зупинився. Зранку на нього вже зійшло одне одкровення. Тепер його знанацька було обдаровано іншим. Жінка на плакаті паскудного Дейва Жінка старею смаженої курятини. Так от Дейв назвав Сарою. Та жінка здалася Семові знайомою, а тепер у його мозку замкнувся якийсь потаємний контур, і він зрозумів, чому так подумав. То була Наомі Гіґінс. Сем розминувся на сходах із двома підлітками в піджаках школи Джанкшн-Сіті і упіймав двері, поки ті не встигли причинитися. Він вступив до передпокою. Перше, що його вразило, це звук. Читальна зала за мармуровими сходами аж ніяк не була галасливою, але їй було далеко до того мовчазного провалля, що зустріло Сема в п'ятницю о півдні тиждень тому. «Ну, сьогодні ж суботній вечір», – подумав він. «Діти, мабуть, готуються до четвертних іспитів». Але чи стерпіла б Арделія Лордс таке щебетання, навіть і таке приглушене? Зі звуків, що долинали до Сема, виходило, що так, але на неї це було не схоже». Друга дивна річ була пов'язана з тим мовчазним закликом на підставці. Тихо. Зникло. На його місці стояв портрет Томаса Джеферсона. Під ним містилася така цитата. «Я не можу жити без книжок. Томас Джеферсон у листі до Джона Адамса. 10 червня 1815 року». Сам якусь хвильку вивчав напис, роздумуючи над тим, як сильно він змінював присмаку роті того, хто заходив до бібліотеки. Тихо! Викликало почуття тривоги і неспокою. А що робити тому, у кого, приміром, бурчав живіт, або тому, хто відчував наближення не обов'язково нечутного нападу метеоризму? З іншого боку, я не можу жити без книжок. Викликало почуття насолоди і сподівання, яке відчувають голодні чоловіки чи жінки, коли нарешті подають страви. Роздумуючи над тим, як багато змінюється через такі дрібнички, Сем увійшов до бібліотеки. І закляк на місці. У головній залі стало набагато світліше, ніж було під час його перших відвідин. Але це була лише одна з перемін. Драбини, що тягнулися вгору до верхніх полиць, котрі губилися в напівтемряві, тепер зникли. У них не було потреби. Постеля тепер стала лише вісім чи дев'ять футів за вишки, а на тридцять чи сорок. Щоб дістати книжку з верхньої полиці, досить було взяти один зі стільців, що стояли тут усюди. Журнали, розкладені привабливим півколом, лежали на широкому столі біля столу видачі. Дубовий вішак, з якого вони звисали, наче шкури забитих тварин, тепер зник. Як і напис «Повертайте журнали на місце». Полиця з новинками залишалася на місці, але напис «Видаються на сім днів» змінився іншим. Прочитай бестселер це весело. Люди здебільшого молодь ходили туди й сюди, тихенько балакаючи. Хтось хихотнув легенько і не соромлячись. Сем глянув на стелю, відчайдушно намагаючись зрозуміти, що тут у біса трапилося. Нахилені вікна в даху зникли. Верхня частина зали сховалася за сучасною підвісною стелею. Навислі над головою старомодні плафони поступилися місцем флуоресцентним панелям, вмонтованим у нову стелю. Жінка, що йшла до столу видачі, з оберемком детективів простежила погляд Сема до стелі, не побачила там нічого незвичного, а тоді з цікавістю глянула на самого Сема. Один із хлопців, що сиділи за довгим столом справа від столика із журналами, штурхнув товариша Ліктем і показав на Сема пальцем. Ще один постукав пальцем по скроні, і вони загеготіли. Сем не помічав ані поглядів, ані насмішок. Він не усвідомлював, що просто стоїть на вході до головної зали і глипає на стелю з роззявленим ротом. Він не міг осягнути всі ці разючі зміни. Ну, гаразд. З минулого разу тут з'явилася підвісна стеля, то й що. Це ж, певно, економить тепло. Так. Але та Лорц нічого не казала про жодні зміни. Ні. Але чому вона мала щось йому розповідати? Це же не був постійним відвідувачем, чи не так? Але ж це мусило б її засмутити. Вона здалася мені твердолобою консерваторкою. Їй би це не сподобалося, ані трохи. Він мав рацію, але тут було щось інше, набагато бентежніше. Монтаж підвісної стелі – це масштабний проєкт. Сем не розумів, як можна було впоратися за якийсь тиждень. І як щодо тих високих полиць і книжок, що на них стояли? Куди поділися полиці? Куди зникли книжки? На Сема вже дивилися і інші читачі. Навіть помічники бібліотекаря зиркали на нього з іншого боку столу видачі. Приглушена жвава балаканина – що наповнювала простору залу, тепер майже вщухла. Сам потер очі. Справді потер очі. І знову глянув угору на підвісну стелю з вбудованими флуоресцентними квадратами. Вони нікуди не зникли. Я прийшов до іншої бібліотеки, проскочив у нього дикий здогад. От у чому річ. Його спантеличена свідомість спочатку вхопилася за цю думку, а тоді відскочила від неї, мов, кошеня, яке обманом змусили кинутися на тінь. Джанкшн-Сіті доволі велике, за мірками Айови, місто з населенням близько 35 тисяч душ. Але було б смішно вважати, що воно могло утримувати дві бібліотеки. Крім того, розташування будівлі і приміщень було правильним, неправильним було все інше. Сем на мить задумався, чи не з божеволів бува, але відігнав цю думку. Він озирнувся і вперше побачив, що роблять люди навколо. Вони всі дивилися на нього. Йому нестямно захотілося сказати, «Стежте краще за собою, я просто помітив, що бібліотека за тиждень геть змінилася». Натомість він неквапом підійшов до столика із журналами і узяв номер «US News and World Report». Сем почав гортати його з показною цікавістю і краєм ока стежив, як люди в залі почали повертатися до того, що робили. Відчувши, що може рухатися, не привертаючи непотрібної уваги, Сем поклав журнал на стіл і повільно пішов у бік дитячої зали. Він почувався шпигуном на ворожій території. Табличка на дверях була та сама – золоті літери на темно-коричневих дубових дверях. Але плакат був інший. Червону шапочку в миті її жахливого прозріння змінили племінники Дональда Дака, Гью, Д'Ю та Луї. Вони в купальних штанцях стрибали до басейну, наповненого книжками. Під малюнком було приписано – «Гайда з нами! Книжки – те, що треба!» «Що тут діється?» – пробурмотів Сем. Його серце почало битися надто швидко. Він відчув, як рясно спітнів під пахвами і на спині. Якби йшлося лише про плакат, він міг би припустити, щоб Мадемуазель Лордс звільнили. Але ж йшлося не лише про плакат. Йшлося геть про все. Сем прочинив двері до дитячої зали і зазирнув усередину. Йому відкрився той самий приємний маленький світ, із низенькими стільцями, тими ж яскраво-блакитними завісками, тим самим фонтанчиком, вмурованим у стіну. Тільки зараз висота підвісної стелі збігалася з її висотою в головній залі, а всі плакати змінилися іншими. Малий, що вирощав у чорному седані, «Простак Саймон, вони називають його простаком Саймоном, вони зневажають його, мені здається, це дуже природна реакція, чи не так?» Зник. Так само, як і бібліотечний полісмен у тренчі і із дивною зіркою з багатьма променями. Сем ступив назад, розвернувся і повільно пішов до головного столу видачі. Йому здавалося, ніби все тіло перетворилося на скло. Двоє помічників бібліотекаря, хлопець і дівчина, трохи старше шкільного віку, стежили за його наближенням. Сема не дуже збентежило, що вони мали трошечки неспокійний вигляд. Будь обережним. Ні, будь нормальним. Вони вже й без того думають, що ти наполовину з'їхав з глузду. Він раптом подумав про Люкі, і жахливий руйнівний порив ледь не обгорнув його. Семаш побачив, як розтуляє рота і на повну силу волає на цих двох стривожених молодих людей, вимагаючи, щоб вони дали йому кілька сраних слім-слім-джимів, бо це хрум-хрум, це хрум-бурум. Натомість він заговорив спокійним тихим голосом. «Чи не могли би ви мені допомогти? Я хотів би поговорити з бібліотекарем». «Ой, мені шкода», – сказала дівчина. «Містер Прайс не приходить увечері в суботу». Сем глянув униз, на стіл. Як і під час його минулого візиту до бібліотеки, біля камери для мікроплівки стояла невелика табличка, але на ній уже було написано не «А лордс». Тепер там були слова «Містер Прайс». У самовій голові пролунав голос Наомі. Такий високий, худий, десь під п'ятдесят. Ні, сказав він, мені потрібен не містер Прайс і не містер Пеггем, інша бібліотекарка, Арделія Лордс. Хлопець і дівчина обмінялися здивованими поглядами. Тут немає нікого на ім'я Арделія Лорд, пояснив хлопець. Ви, мабуть, маєте на увазі якусь іншу бібліотеку. Не Лорд, сказав їй сам. Він чув свій голос ніби здалеку. «Лордс!» «Ні», – озвалася дівчина. «Ви справді помилилися, сер». Вони знову почали напружуватися, і Сем змусив себе відступити, хоч йому і хотілося наполягти і сказати, що Арделія Лордс безперечно працює саме тут, бо він зустрів її в цій залі лише вісім днів тому. Певним чином це було абсолютно природно, чи не так? Звісно, це було природно в межах теорії про скаламучений розум спостерігача. Але внутрішня логіка цієї теорії залишалася неушкодженою. Коли вже з бібліотеки зникли плакати, вікна в даху, і вішак для журналів «Арделія Лордс» також перестала існувати. У його голові знову заговорив голос Наомі. «Он воно що, кажеш міс Лордс? Ото вже певно було весело!» Наомі впізнала це ім'я про він. Тепер помічники бібліотекаря дивилися на нього однаково переляканими поглядами. «Даруйте мені!» – вибачився Сем і спробував усміхнутися. Йому здалося, що вийшло криво. У мене просто важкий день. «Так?» – сказав хлопець. «А як же?» – сказала дівчина. «Вони гадають, що я здурів», – подумав Сем. «Але знаєте що? Їх можна зрозуміти. Ми можемо допомогти вам чимось іще?» – спитав хлопець. Сем розтулив рота, щоб сказати «ні», а тоді квапливо відступити, але передумав. Та в нього вже згоріла, він вирішив, що нехай горить і повідка. Як довго містер Прайс працює тут головним бібліотекарем? Помічники ще раз обмінялися поглядами. Дівчина знизала плечима. «Скільки ми тут працюємо?» – мовила вона. «Але це не дуже давно містера Піблс, назвався Сем, простягаючи руку. «Сем Піблс, даруйте. Здається, мої манери покинули мене разом із залишками розуму. Вони трохи розслабилися» що неможливо виміряти, але можливо побачити, і це допомогло Семові зробити те саме. Попри збентеженість, він спромігся зберегти принаймні частку свого неабиякого вміння впливати на людей заспокійливо. Без такої здатності агент зі страхування і продажу нерухомості навряд чи затримався би на цій ниві надовго. «Я Синтія Беріген», – сказала дівчина, невпевнено потискаючи Семову руку. «А це Том Стенфорд». «Радий знайомству», – мовив Том Стенфорд. Його голос прозвучав не дуже впевнено, але він також швидко потиснув подану руку. «Перепрошую», – втрутилася жінка з детективами. «Хтось може мені допомогти? Я запізнююся на партію в Бридж». «Я все зроблю», – запевнив Том Синтію, – і пішов до столу видачі з книжками тієї жінки. Синтія сказала, – «Ми з Томом ходимо до професійного коледжу Чейплтон, містери Піблс. Працюємо в бібліотеці у вільний час». «Я тут уже третій семестр. Містер Прайс найняв мене минулої весни. Том прийшов улітку. То містер Прайс єдиний штатний працівник?» «Ага». Вона мала чарівні карі очі, і зараз Сем бачив у них тінь занепокоєння. «Щось не так?» «Не знаю». Сем знову глянув угору. Не зміг стриматися. «А ця підвісна стеля висіла весь час, відколи ти тут працюєш?» Вона простежила його погляд. «Ну, – сказала вона, – я не знала, що вона так називається, але так вона тут, відколи я прийшла. Просто мені здавалося, що тут у даху були вікна». Синтія всміхнулася. «Ну, все правильно. Їх же видно ззовні, якщо обійти будівлю збоку, і, звісно, їх видно з книгосховища. Але там усе забито дошками. Тобто вікна забиті дошками, не книгосховище. Здається, так було багато років». «Багато років». «І ти ніколи не чула про Арделію Лордс?» – вона похитала головою. «Та ні, вибачте». А про бібліотечну поліцію піддався пориву Сем. Вона засміялася. «Тільки від тітки. Вона казала, що бібліотечна поліція прийде по мене, якщо я не здаватиму книжки вчасно. Але то було ще в Провіденсі, штат Род-Айленд, коли я була маленькою дуже давно». «А як же», – подумав Сем. «Може, аж 10 чи 12 років тому». «Коли землею ходили динозаври?» «Ну, мовив він, дякую за інформацію, я не хотів вас лякати». «Да ви й не налякали?» «Та так і трохи злякав, просто я на мить заплутався». «То хто така Арделія Лордс?» – спитав Том Стенфорд, повертаючись до них. «Ім'я мені здається знайомим, але цур мені, якщо я знаю чому. От і в мене таке, не знаю чому сказав Сем». «Ну, завтра ми зачинені, але містер Прайс буде тут у понеділок у день і ввечері», – сказав Том. «Можливо, він зможе щонебудь вам розповісти». Сем кивнув. «Гадаю, що прийду і спитаю його, а поки що ще раз дякую». «На теми тут і потрібні», – сказав Том. «Хотілося б, звісно, щоб ми могли допомогти вам більше, містере Піблс». «Мені теж», – підтвердив Сем. Усе було гаразд, аж поки Сем не повернувся до машини. Але коли він відчинив дверцята... Усі м'язи в животі й ногах наче повимикалися. Йому довелося спертися рукою на дах машини, щоб не впасти, поки відчиняв дверцята. Він не стільки сів, скільки просто повалився за кермо, важко дихаючи і стривожено думаючи, чи не знепритомнює. Що зі мною діється? Я наче персонаж тієї старої програми Рода Стерлінга. Сьогодні до вашої уваги такий собі сам Піблз, колишній житель Джанкшн-Сіті, який нині продає нерухомість і страхує життя. При смирковій зоні. Так, саме на це воно і скидалося. Дивитися по телевізору, як із людьми трапляються незбагненні пригоди, було цікаво. Сам помітив, що незбагненне втрачає більшу частину привабливості, якщо боротися з ним власноруч. Він подивився через дорогу на бібліотеку, звідки виходили і куди заходили люди в м'якому світлі вуличних ліхтарів. Літня жінка з детективами йшла вулицею, вочевидь поспішаючи на партію в бридж. Сходами спускалося двійко дівчат, що балакали й сміялися, притиснувши книжки до розквітлих грудей. Усе здавалося абсолютно звичайним, бо таким воно й було. Незвичайною була та бібліотека, до якої він ходив тиждень тому. Сам гадав, що єдиною причиною, чому її диватство не вразили його на відліг, було те, що думки про кляту промову геть забили йому голову. Не думай про це, наказав він собі. Хоч і боявся, що це може бути один із тих випадків, коли розум просто відмовиться виконувати накази. Зроби, як Скарлет О'Гара, і подумай про це завтра. Щойно зійде сонце, у твоїй голові теж розвидниться. Сем увімкнув передачу і думав про це всю дорогу додому. Розділ сьомий. Нічні страхіття. Перше, що він зробив після того, як увійшов додому, перевірив автовідповідач. Його серце забилося трохи частіше, коли він побачив, що вогник, непрослухані повідомлення, горить. «Це точно вона. Не знаю, хто вона така насправді, але щось мені каже, що вона не заспокоїться, поки я геть не очманію. То не слухай його», – подала голос інша частина його розуму. І тепер Сем так спантеличився, що не знав, розсудлива ця думка чи ні. Вона здавалася розсудливою, але водночас і трошки боягузливою. Він усвідомив, що стояв над телефоном геть спітнілий і гриз нігті, а ще тихо і настямно бурчав. «Четвертого класу прямісінько до палати навіжених», – подумав він. «Ну, нехай мені грець, якщо я піддамся, крихітко!» Він натиснув кнопку. «Вітаю!» – зазвучав грубий відвізкий голос. «Містер Піблс, це Джозеф Рендовський. Моє сценічне ім'я – дивовижний Джо!» Я просто хотів подякувати вам за те, що підмінили мене на тій зустрічі Ківаніс. Чи що то було? Також хотів сказати, що мені вже набагато легше. Я не зламав шию, як усі спершу подумали, а тільки її розтягнув. Я надішлю вам цілу купу квитків на виставу. Роздайте їх друзям. Бережіть себе. Ще раз дякую. До побачення. Запис закінчився. Спалахнув вогник, усі повідомлення прослухано. Сем пирхнув, коли згадав свій нервовий напад. Якщо Арделія Лорд схотіла, щоб він страхався кожної тіні, то вона домоглася свого. Сем натиснув кнопку назад, і зненацька йому спало на думку ще дещо. Перемотувати плівку після прослуховування повідомлень стало в нього звичкою, але це означало, що старі повідомлення зникали під новими. Повідомлення дивовижного Джо, напевне, записалося поверх повідомлення Арделії яке вона залишила раніше. Він утратив єдиний доказ того, що ця жінка справді існує. Але ж ні, він має ще дещо бібліотечний квиток. Сем стояв перед треклятим столом видачі і дивився, як вона виводила на ньому своє ім'я великими пишними літерами. Сем витягнув гаманця і тричі перебрав його в міст, перш ніж визнати, що бібліотечний квиток теж зник. І Сем, здається, навіть знав, як це сталося. Він невиразно пригадав, як поклав його до кишеньки всередині обгортки улюблених віршів американців. Щоб не загубити. Чудово. Просто чудово. Сем сів на канапу і приклав руку до лоба. Голова починала боліти. П'ятнадцять хвилин потому Сем розігрівав на плиті бляшанку супу, сподіваючись, що гаряча страва якось допоможе його голові. Аж знову подумав про Наомі. Наомі, що так нагадувала жінку з плаката паскудного Дейва. Питання, чи вела Наомі таємне життя під іменем Сара, поступилося місцем дечому, що здавалося зараз набагато важливішим. Вона знала, хто така Арделія Лордс, але її реакція на це ім'я була трохи дивною, чи не так? Воно її спершу наче сполошило, а тоді Наомі почала зводити це на жарт, після чого подзвонив Берт Айверсон. Сам намагався заново прокрутити в голові всю розмову з Наомі і був розчарований тим, як мало запам'ятав. Вона сказала, що Арделія специфічна пані, та ще й яка. У цьому він переконався, але більше нічого не знав напевне. Тоді це здалося несуттєвим. Важливішим для нього було те, що його справи взяли рекордну висоту. Це й досі важливо, але не на тлі його нової проблеми. Правду кажучи, на її тлі блякло все. Його розум уперто повертався до тієї сучасної, аж ніяк не примарної підвісної стелі і невисоких стелажів. Сем ані трохи не вважав себе божевільним, але почав уже думати, що такі збожеволії, коли не розбереться у всьому цьому. Він, мов би, знайшов у голові яму та таку глибоку, що хоч які великі предмети туди кидай, і хоч скільки чекай із наставленим вухом, плюс коту води на дні все одно не почуєш. Він сподівався, що це відчуття мине, можливо, але наразі почувався жахливо. Сем прикрутив вогонь під супом, пішов до кабінету і знайшов телефонний номер Наомі. Після трьох гудків надтріснутий старечий голос запитав Хто це?». Сем одразу впізнав цей голос, хоч і не бачив його власницю вже два роки. То була хрява мати Наомі. «Доброго вечора, місіс Гігінс, сказав він, – це Сем Піблс. Він помовчав, почекав, чи не скаже вона «О, привіт, Семе!» «Чи, може, якся маєш?» Але дочекався від місіс Гіггінс тільки важкого емфіземного дихання. Сем ніколи не був її улюбленцем, і виходило, що його відсутність теж не зробила його милішим її серцю. Оскільки вона не збиралася озиватися, Сем вирішив, що в такому разі спитати, може він. «Якся маєте, місіс Гіггінс?» «Бувають хороші дні, а бувають погані». На хвилинку Сем розгубився і не знав, що сказати. То була одна з тих фраз, на які немає адекватної відповіді. Мені шкода це чути не підходило. Але й та це ж чудово, місіс Гіггінс, звучало б іще гірше. Він зупинився на тому, що спитав, чи може поговорити з Наомі. «Вона сьогодні ввечері не вдома. Не знаю, коли повернеться. А ви можете попросити її зателефонувати мені?» «Я вже лягаю спати, і записати їй повідомлення теж не проси, бо артрит мене вже добиває». Сам зітхнув. «Я зателефоную завтра». «Ми завтра йдемо до церкви», – заявила місіс Гіггін з тим самим пісним байдужим голосом. «А ще завтра буде перший цього року молодіжний баптистський пікнік. Наомі обіцяла допомогти». Сем зрозумів, що пора закінчувати розмову. Було ясно, що місіс Гіггін твердо вирішила триматися по-партизанськи і не говорити більше, ніж необхідно. Він уже хотів прощатися, але передумав. «Місіс Гіґінс, а прізвище Лордс вам про щось говорить? Арделія Лордс». Важкий посвист її сопіння урвався посередині. На мить у слухавці запала повна тиша, а тоді місіс Гіґінс заговорила тихим злим голосом. «Допоки ж ви, погані безбожники, тикатимете нам у лице цією жінкою? Думаєте, це смішно? Думаєте, це дотепно?» «Місіс Гіґінс, ви не зрозуміли. Я тільки хотів спитати». У слухавці різко клацнула. Звучало так, ніби місіс Гігінз зламала об коліно суху паличку, і все затихло. Сем поїв супу, а тоді з півгодини намагався дивитися телевізор. Не допомогло. Семові думки все одно весь час тікали деінде. Подеколи це починалося з жінки на плакаті паскудного Дейва, або з болотистого сліду черевика на обкладинці улюблених віршів американців, або зі зниклого плаката з червоною шапочкою. Але з чого б не брали початок його думки. Вони завжди приводили до одного, зовсім іншої стелі в головній залі громадської бібліотеки Джанкшн-Сіті. Нарешті Сем здався і пішов спати. Ця субота видалася найгіршою з тих, що він пам'ятав за все життя. Єдине, чого він зараз хотів, це швидше потрапити до царства забуття, вільного від сонних марень. Але сон не йшов. Натомість прийшли кошмари. Головним серед них був страх того, що він утрачає глуст. Сем ніколи не усвідомлював, якою жахливою може бути така ймовірність. Він бачив фільми, у яких людина приходила до психіатра і казала «Доку мені здається, що я божеволію» і драматично стискала голову руками. Сем подумав, що раніше уявляв початок психічної нестабільності схожим на страшенний головний біль, від якого, якщо вірити рекламі, допомагає тільки екседрин. Але, як з'ясувалося, за нескінченні години, що минали собі, Поки 7 квітня ставало восьмим, він помилявся. Насправді це було схоже на той випадок, коли тягнешся рукою почухати промежину, а намацуєш там чималий кавалок, що випирає з-під шкіри, і найпевніше, насправді є якоюсь пухлиною. Бібліотека не могла так докорінно змінитися за якийсь тиждень. Сам ніяк не міг побачити вікна в даху із зали. Та дівчина Синтія Беріген сказала, що їх закрили дошками – що так було, відколи вона почала там працювати, не менш як рік тому. Тож це точно був якийсь нервовий розлад, а може у нього в мозку пухлина? А як щодо хвороби Альцгеймера? О, то вже втішна думка. Він десь вичитав, мабуть, у Ньюсвіко, що середній вік жертв Альцгеймера постійно знижується. Можливо, уся ця дика ситуація була сигналом передчасного старечого недоумства, що насувалося на нього. У Семовій уяві почав рости неприємний рекламний щит із трьома словами, написаними розляпистими літерами кольору червоної лакриці. Слова були такі – «Я трачаю глуст». Сам жив звичайним життям, сповненим звичайних радощів і жалів. Загалом доволі непримітним. Зірок із неба він ніколи не хапав. Це правда. Але підстав сумніватися у своєму психічному здоров'ї теж ніколи не мав. Зараз же він лежав на зім'ятій постелі і гадав, чи так почуваються люди, коли відриваються від справжнього, раціонального світу. Чи так усе починається, коли втрачаєш глуст? Думка про те, що ангелом притулку для безхатніх Джанкшн-Сіті виявилася Наомі, Наомі під вигаданим ім'ям, була ще однією дурістю. Такого просто не могло бути. Чи могло? Сам почав сумніватися в стрімкому злеті своїх справ. Може, це частина галюцинації? Десь у півночі його думки звернулися до Арделії Лордс, і тоді вже йому стало геть кепсько. Він почав думати, як би було жахливо, коли б Арделія Лордс зачаїлася в його шафі чи навіть під ліжком. Сем бачив, як легенько і радісно вона посміхалася в темряві, як перебирала в повітрі пальцями з довгими гострими нігтями, як розкуйовджене волосся спадало на її обличчя, мов дика карнавальна перука. Сем подумав, що якби вона зараз до нього зашепотіла звідти, його кістки миттю перетворилися б на холодець. «Ти загубив книжки, Семе, тож треба кликати бібліотечного полісмена. Ти загубив книжки, ти загубив їх!» Нарешті опів першу Сем не витримав. Він сів і спробував намацати рукою світильник в узголів'ї, і коли він тягнувся до нього, його захопила інша мара, така ясна? Що він був майже певен у спальні є ще хтось, і це не Арделіє Лорсо ні. До нього навідався бібліотечний полісмен із плаката, якого вже не було в дитячій залі. Він стояв собі в темряві, високий, блідий, загорнутий у тренч чоловік із нездоровим кольором обличчя і білим рваним шрамом, що тягнувся лівою щокою попід оком аж до перенісся. Сем не бачив шраму на плакаті, але тільки тому, що маляр не захотів його зображати. Шрам був. Сам знав, що він був. Ти помилявся щодо кущів, скаже бібліотечний полісмен трохи шепелявлячи. З боків бібліотеки такі ростуть кущі, багато кущів, і ми їх будемо досліджувати. Ми дослідимо їх разом. Ні, досить, просто досить. Коли його тремтяча рука намацала світильник, у кімнаті скрипнула мостина і в Сема вирвався короткий неголосний крик. Його рука сіпнулася і стиснула вмикач. Загорілося світло. На мить Семові справді здалося, що він бачить високого чоловіка, і лише пізніше він зрозумів, що то була тінь від комода. Махом скинувши ноги на підлогу, Сем на хвильку затулив обличчя долонями. Тоді потягнувся до пачки Кента на нічному столику. «Ти повинен опанувати себе», – пробурмотів він. «Що ти собі нахрін надумав?» «Не знаю», – одразу ж відповів у його голові. «Ба більше, я не хочу знати, ніколи. Кущі були хто зна коли, я більше не хочу згадувати про кущі і про смак, солодкий, солодкий смак». Він запалив цигарку і глибоко затягнувся. Найгіршим було ось що. Наступного разу він справді побачить людину в Тренчі. Або Арделію, або Горго, великого імператора Пелюсидара. Бо коли Сем зміг створити таку довершену галюцинацію, як відвіданий бібліотеки з Арделією Лордс, він може надумати собі будь-що. Коли вже Сем почав вигадувати вікна в даху, яких не видно, людей, котрих не існує, і навіть кущі, яких теж немає, то все здається можливим. Як узагалі можна придушити повстання у власній голові? Сем пішов на кухню, вмикаючи на ходу світло і опираючись бажанню озирнутися через плече щоб побачити, чи ніхто не скрадається слідом. Наприклад, чоловік з жетоном у руці. Він подумав, що йому би не завадило випити снодійного. Але оскільки нічого такого він не мав, навіть Сомінексу, який продають без рецепта, отже доведеться імпровізувати. Сам налив у каструлю молока, підігрів його, перелив до кружки, а тоді додав щедру порцію бренді. Він бачив щось таке по телевізору. Сьоробнувши, він скривився і вже хотів вилити паскудну мікстуру до раковини. А тоді глянув на годинника на мікрохвильовці. За чверть перша. До світанку ще далеко. Тож він мав іще чимало часу уявляти, як Арделія Лордс і бібліотечний полісмен крадуться вгору сходами з ножами в зубах. Або зі стрілами, подумав він. З довгими чорними стрілами. Арделія і бібліотечний полісмен, що йдуть навшпиньки сходами, стискаючи в зубах довгі чорні стріли. «Як вам така картина, любі друзі і сусіди?» «Стріли? Чому стріли?» Сем не хотів про це думати. Він утомився від думок, що зі свистом вилітали з донедавна невідомої області темряви всередині нього, як жахливі огидні фризбі. «Я не хочу про це думати. Я не буду про це думати». Він допив алкогольне молоко і повернувся до спальні. Сем залишив світильник в уголів'ї ввімкненим, і це його трохи заспокоїло. Йому подумалося, що, можливо, він таки зможе заснути раніше, ніж Всесвіт спіткає теплова смерть. Сем підтягнув ковдру до підборіддя, зчепив руки за потилицею і подивився на стелю. «Щось же з цього відбулося насправді?» – подумав він. «Не могло ж воно все бути галюцинацією. Якщо, звісно, це не її частина, і насправді я не сиджу», Загорнутий у гамівну сорочку в одній із оббитих м'якою гумою кімнат у Сідар Репітс, і не уявляю собі, що лежу у власному ліжку. Сем точно виступив із промовою він використав жарти порадника промовця і вірш Спенсера Майкла Фріз улюблених віршів американців, і оскільки в його невеличкій власній колекції книжок немає жодного з цих двох томів, він мусив був узяти їх у бібліотеці. Наомі знала Арделію Лордс. Принаймні, вона впізнала це ім'я, як і її мати. Було ж таке. Воно подіяло на стару, як петарда під кріслом. «Я можу спитати», – подумав він. «Якщо це ім'я відоме місіс Гіґінс, то інші теж можуть його знати. Можливо, не дітлахі помічники з Чейплтона, а люди, що тривалий час жили в Джанкшн-Сіті. Може, Френк Стівенс або паскудний Дейв?» На цьому Сем нарешті задрімав. Він перетнув малопомітний кордон між реальністю і сном, не усвідомлюючи цього. Його думки не зупинилися, але натомість почали викручуватися в іще дивніші, чудернацькі форми, які стали сном. А сон став кошмаром. Він знову стояв біля дому Ангола, а троє паяків сиділо на ганку і працювали над плакатами. "О, та ми просто марнуємо час", сказав Дейв, а тоді сором'язливо розвернув плакати, щоб Сем побачив. На малюнку так Саймон був наштрикнутий нарожен на двогнищем. В одній руці він тримав розтоплений кавалок червоної лакриці, його одяг горів, але він був іще живий. Він верещав. Під жахливим малюнком було написано Смажені діти в кущах громадської бібліотеки, благодійна вечеря, на користь фонду бібліотечної поліції. З опівночі до другої ночі. Запрошуємо всіх, це хрумбурум. Дейво, це жахливо, мовив Сем у вісні. «Ані трохи», – відповів Дейв. «Діти називають його простаком Саймоном. Вони люблять його їсти. Я вважаю, це дуже природна реакція, чи не так?» «Погляньте», – закричав Рудольф, – «погляньте, це Сара». Сем підвів очі і побачив Наомі, що йшла за сміченою і зарослою землею між домом Ангола і центром перероблювання. Вона рухалася дуже повільно бо штовхала перед собою візок повний порадників-промовця і улюблених віршів американців. За її спиною спускалося до обрію пригасло червоне горно сонця і довгий пасажирський потяг повільно гуркотів колією, прямуючи в порожнечу західної айови. У цьому було щонайменше 30 вагонів, і кожен був чорний. У вікнах висіли і хиталися жалобно-чорні фіранки. Це похоронний потяг, зрозумів сам. Він розвернувся до паскудного Дейва і сказав. «Її звуть не Сара. Це Наомі, Наомі Гіггінс із Провербії. «А от і ні», – заперечив паскудний Дейв. «Це смерть іде, містер Піблс, смерть жінка». Тоді Люкі почав скиглити. Оскаженівши від жаху, він квилив, мов свиня. «У неї слім Джими, у неї слім Джими, боже мій, у неї всі срані слім-слім Джимчики на світі!» Сем знову розвернувся, щоб подивитися, що Люкі має на увазі. Жінка наблизилася, і це вже не була Наомі, це була Арделія. На ній був тренч кольору зимової снігової хмари. Візок був повен не слім Джимів, як сказав Люкі, а тисяч переплетених червоних лакричних паличок. Поки Сем дивився, Арделія схопила їх жменю і почала пхати до рота. Її зуби вже не були протезами, вони стали довгими і знебарвленими. Семові вони стали схожі на зуби вампіра, гострі й жахливо міцні. Скривившись, вона жувала солодощі, яких напхала повен рот. З тих солодощів бризнула яскрава кров, заляпавши рожеву хмару на західному небі і замурзавши підборіддя Арделії. Розкушені палички лакриці стрибали по зарослій землі, свіркаючи кров'ю на всі біч. Вона підняла руки, що перетворилися на гачкуваті пазури. «Ти загубив книжки!» – закричала вона Семові і кинулася на нього. Задиханий Сем Вучко прокинувся. Він повністю стягнув простирадло і скрутився з пітнілим клубком під зіжмаканою ковдрою в ногах ліжка. Крізь завішені вікна з вулиці пробивалися перші слабкі промені нового дня. Годинник на столику показував п'яту п'ятдесят три. Сему став із ліжка, відчувши, як охолоджує і освіжає його спітнілу шкіру, Повітря спальні. Пішов до ванної і помочився. Його голова трохи боліла, чи то від пізно випитого бренді, чи то від нічних кошмарів. Сем розчинив шафку з ліками, випив дві аспіринки, а тоді знову почовгав до ліжка. Розправив простирадло, відчуваючи залишки кошмару в кожній його вологій складці. Йому вже навряд чи вдалося би заснути. Він це знав. Але принаймні він міг іще полежати, поки кошмар не розвіється. Коли його голова торкнулася подушки, Сем раптом зрозумів щось іще. Щось настільки ж неочікуване і несподіване, як і розуміння того, що жінка на плакаті паскудного Дейва – його позаштатна секретарка. Це нове розуміння теж мало стосунок до паскудного Дейва. І до Арделії Лордс. «Це було в вісні», – подумав він. «Ось звідки я дізнався». Сем заснув глибоким здоровим сном. У тому сні він більше нічого не бачив і прокинувся майже об одинадцятій. Церковні дзвони скликали вірян на службу, і на вулиці стояв чудовий день. Вигляд сонячного проміння, що лилося на молоду траву, оживив Сема. Він почувався майже як заново народжений. Розділ восьмий. Дім Ангола. Сем приготував собі пізній сніданок, апельсиновий сік, омлет із трьох яєць, щедро присипаний зеленою цибулею, багатоміцної кави, і подумав про те, щоб знову податися до дому Ангола. Він і досі пам'ятав мить прозріння, яку пережив уночі під час короткого періоду немарення, і був абсолютно переконаний, що його здогад правильний, але він сумнівався, чи справді хоче й далі порпатися в цій божевільній справі. У яскравому світлі весняного ранку страхи минулої ночі здавалися далекими і абсурдними. І сам відчув сильне бажання, майже потребу просто облишити ці хвилювання. Він подумав, що з ним щось трапилося, щось таке, чого не можна було раціонально пояснити. І питання тепер таке. Ну то й що? Сем колись читав про привидів, перечуття і одержимість, але вони мало його цікавили. Він любив іноді подивитися містичний фільм, але не більше. Як людина практична, Сем не бачив корисного застосування паранормальних явищ якщо вони справді існували. Він пережив, скажімо, подію через брак кращого слова. Подія закінчилась. Чом би не облишити думки про неї? Тому що вона попередила, що хоче отримати книжки завтра. Що ти на це скажеш? Але її слова вже наче не мали над ним влади. Незважаючи на повідомлення, що вона залишила на автовідповідачеві, сам уже не дуже і вірив в існування Арделії Лордс. А що його справді цікавило, то це власна реакція на те, що сталося. Він пригадав лекцію з біології в коледжі. Лектор почав із тези про те, що людське тіло має неймовірно ефективну систему для протидії нападам чужорідних організмів. Сем пам'ятав, що лектор говорив про це, бо страшні новини – рак, грип, хвороби, що передаються статевим шляхом, наприклад, сифіліс – заповнили всі заголовки газет. І люди були схильні вірити, що вони набагато вразливіші до цих хвороб, ніж насправді. «Людське тіло», – розповідав тоді Лектор, – «має до своїх послуг власний загін зелених беретів. Коли організм зазнає атаки ззовні, леді та джентльмени, відповідь цього загону є швидкою і нещадною. Вони не шкодують нікого. Без цієї армії натренованих убивць, Кожен із вас помер би зо 20 разів і ще протягом першого року життя. Основною стратегією, яку організм використовував, щоб позбутися загарбників, була ізоляція. Нападників спершу оточували, відрізали від поживних речовин, що потрібні їм для життя. А тоді їх або з'їдали, або забивали, або заморювали голодом. Тепер сам з'ясував, як йому здалося, що коли нападу зазнає розум, він використовує ту саму стратегію. Сем пам'ятав немало випадків, коли йому здавалося, що він застудився, але на ранок уже почувався чудово. Організм робив своє. Жорстока війна точилася навіть тоді, коли він спав, і загарбників вибивали до ноги. Чи що там у мікробів є? Їх з'їдали, забивали або заморювали голодом. Минулої ночі він пережив психічний відповідник прийдешньої застуди. Цього ранку агресора Загрозу його ясному раціональному сприйняттю світу було оточено. Відрізано від поживних речовин. Тепер час мав зробити своє. І якась частина Сема застерігала його, що копирсаючись у цій справі далі, він тільки годуватиме ворога. «То он, як воно трапляється», – подумав він. «Ось чому світ не наповнений звістками про дивні випадки і непояснені явища. Розум зазнає їх впливу, якийсь час відшукує рівновагу, а тоді б'є у відповідь. Але ж це цікаво, це незвично, і хіба не кажуть, що, хоч допитливість і занапастила кота, але вдоволена цікавість повернула його назад? Хто хто таке каже? Він не знав, але підозрював, що міг би з'ясувати у місцевій бібліотеці. Сем легенько всміхнувся, коли ні старілки до раковини. Він зрозумів, що вже все вирішив. Сем спробує покоперсатися в цій божевільній справі ще трохи. Трошечки. Сем під'їхав додому Ангола десь опів першу. Він не надто здивувався, коли побачив на паркувальному майданчику біля нього старий синій Датсан Наомі. Сем припаркувався за ним. Вийшов із машини і піднявся хисткими сходами повз напис, що наказував йому викинути пляшку, якщо вона в нього є, до бочки для сміття. Він постукав, але ніхто не відповів. Сем штовхнув двері і побачив широкий коридор, позбавлений будь-яких меблів, якщо, звісно, не брати до уваги платний телефон на столику посередині. Шпалери були чисті, але вицвілі. Сем побачив одне місце, де їх підлатали клейкою-плівкою. «Агов!» – відповіді не було. Він увійшов, відчуваючи себе непроханим, і пішов коридором. Перші двері, які Сем прочинив, вели до загальної кімнати. До дверей були пришпилені два оголошення. «Друзі Біла сюди – сюди!» Казувало перше, нижче від нього було ще одне, що здалося Семові одночасно і абсолютно розумним і винятково безглуздим. Там писалося таке. «Щоб минув час, потрібен час». Загальна кімната була вмебльована різномасними, колись викинутими стільцями і довгою канапою, також підлатаною стрічкою, цього разу ізоляційною. На стіні висіло ще більше гасел. На маленькому столику біля телевізора стояла кавоварка. І телевізор, і кавоварка були вимкнені. Сам пішов далі коридором і проминув сходи, ще гостріше почуваючи себе непроханим зайдою. Він зазирнув до трьох інших кімнат, двері яких виходили в коридор. У кожній розміщувалося по два простих ліжка, і в жодному не було ані душі. Кімнати виблискували ретельною чистотою але все одно багато розповідали про своїх мешканців. В одній тхнуло мастеролом, в іншій тхнуло якоюсь важкою хворобою. У ній або хтось нещодавно помер, думав собі сем або помре незабаром. У кінці коридору він знайшов кухню, так само порожню. То була велика світла кімната з пожовклим лінолеумом, що зібгався на підлозі нерівними дюнами і долинами. Альков у стіні займала велетенська дров'яно-газова піч. Емаль на старій глибокій раковині вкрили плями і ржі. Крани відкривалися старомодними ручками-пропелерами. У буфету стояли продавня пральна машина «Мейтек» і газова сушарка «Кенмор». Повітря ледь чутно пахнуло вчорашніми смаженими бобами. Самові ця кімната сподобалася. Вона свідчила про затягнуті до хребта пояси, але також про любов. Турботу і важко здобути щастя. Вона нагадала йому кухню його бабусі, а то було прекрасне місце, безпечне. На старому ресторанного розміру холодильнику Амана висіла магнітна табличка. «Боже, благослови наш вільний відпійла дім». Сем почув на вулиці приглушені голоси. Він перетнув кухню і визернув крізь одне з вікон, яке хтось прочинив, щоб впустити стільки весняного тепла, скільки зможе нагнати... Легенький вітерець. На задвірку дому Ангола пробивалася перша зелень. На дальньому кінці подвір'я, коло вузької смуги дерев, які щойно почали брунькуватися, чекала тепліших днів невеличка ділянка під овочі. Ліворуч провисала плавною дугою волейбольна сітка. Праворуч були дві ями з піском для метання підків, навколо яких щойно почала пробиватися трава. Це подвір'я не справляло надто приємного враження як і більшість подвір'їв в цій порі року. Але Сем бачив, що його вичухали граблями щонайменше один раз відтоді, як сніг випустив землю із зимового полону. І тут не було попелу, хоч залізнична колія блищала не більше, як за 50 футів від саду. Може, жителі дому Ангола не мали багато чого доглядати, подумав Сем, але те, що мали, доглядали добре. Між волейбольною сіткою і піщаними ямами – на складених похідних стільцях, розставлених кривуватим колом, сиділо з дюжину людей. Сем опізнав Наомі, Дейва, Люкі і Рудольфа. За мить він зрозумів, що також упізнав Берта Айверсона, найбільш успішного юриста Джанкшн-Сіті, і Елмера Бескіна, банкіра, що пропустив семову ротаріанську промову, але все одно дзвонив пізніше, щоб його з нею привітати. Вітерець дмухав поривами, задуваючи всередину, кухні затишні завіски в клітинку, що висіли обобіч вікна, крізь яке виглядав Сем. Вітер також роздував сріблясте волосся Елмера, котрий наставив обличчя до сонця і усміхався. Сема раптом вразила ця проста насолода, яку він побачив не на обличчі Елмера, але в ньому. У ту мить він був чимось водночас більшим і меншим, ніж найбагатший банкір маленького містечка. Він був звичайною людиною, що коли-небудь вітала прихід весни після довгої холодної зими, радий, що живий, здоровий, позбавлений болю. Саме вразила нереальність побаченого застати тут Наомі Гігінс, що спілкується з безпритульними п'яничками Джанкшн Сіті, та ще й під вигаданим ім'ям, уже було для нього дивно але побачити тут найсоліднішого банкіра містечка разом із його найзубатішими акулами права було справжнім шоком. Чоловік у потертих зелених штанах і у светрі Cincinnati Bengals підняв руку. Рудольф показав на нього. Мене звуть Джон, і я алкоголік, сказав чоловік у светрі Bengals. Сем швидко відступив від вікна. Його обличчя посіло. Тепер він уже не просто Зайда, а нишпорка. Він подумав, що, мабуть, зазвичай зустрічі АА відбувалися в загальній кімнаті. Принаймні, на це натякала кавоварка. Але сьогодні погода була така приємна, що вони повиносили стільці назовні. Сем міг закластися, що це придумала Наомі. «Ми завтра вранці підемо до церкви», – сказала тоді місіс Гіґінс. «А ще завтра перший цього року молодіжний баптистський пікнік. Наомі обіцяла допомогти». Він подумав, а чи знала місіс Гіґінс, що її донька проводила день з пияками замість баптистів, як повинна була б. Сем також зрозумів, чому Наомі так різко поклала край їхнім зустрічам уже після двох побачень. Раніше він думав, що річ у релігії, і Наомі ніколи не давала приводу думати інакше. Але після першого побачення в кіно вона погодилася зустрітися з ним і ще раз після другого побачення все її романтичне зацікавлення його особою щезло або принаймні так йому здавалося. На друге побачення він запросив її на вечерю і замовив вино. «Заради Бога, звідки ж я міг знати, що вона алкоголік? Чи я думки читаю?» Відповідь, звісно, в тому, що він не міг знати, але його обличчя все одно пощило. «А може річ не в пілі? Або не тільки в пілі, може в неї є і інші негаразди?» Сем також замислився над тим, що могло би трапитися, якби Берт Айверсон і Елмер Бескін, обоє впливові люди дізналися, що йому відомо, що вони належать до найбільшого у світі анонімного товариства. Може і нічого. Він не знав про АА так багато, щоб бути певним. Однак він знав дві речі. Що перша А означала анонімні, і що ці люди могли би розчавити його ділові мрії і амбіції на млинець, якби захотіли. Сем вирішив піти звідси якомога швидше і тихіше. Варто віддати йому належне, це рішення ґрунтувалося не на переживаннях за власну особу. Люди, що сиділи на задвірку дому Ангола, мали одну проблему. Сем дізнався про це випадково. Він не мав наміру залишатися тут і підслуховувати свідомо. Ідучи назад коридором, Сем побачив кубку нарізаного паперу, що лежала на платному телефоні. Зі стіни біля нього звисав на короткій нитці недогризок олівця. Відчувши раптом